O dia 6 de março na história. 1817. Começou a insurreição pernambucana, no Recife. Os revoltosos declararam independência em relação a Portugal, mas foram derrotados em maio. 1821. Foi criado o Ministério da Fazenda. 1970. O disco Let It Be, o último álbum de estúdio dos Beatles foi lançado no Reino Unido. Em 1979, foram inaugurados 5 km iniciais do metrô do Rio de Janeiro que ligam as estações Glória e a Praça 11. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.